נעביתי משמוע, נבחלתי מרעות. טעה לבבי, פלצות ביעתתני. את נשף חשקי, סמלי לחרדה. ערוך השולחן, צפו הצפית, אכול שתו. קומו השרים, משכו מגן. ככה אמר אלי אדוני, לך העמד המצפה, אשר יראה יגיד. וראה רכב, צמד פרשים,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 מדושתי ובן גורני, אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל, הגדתי לכם. מסע דומא, אליי קורא משעיר, שומר, מה מלילה? שומר, מה מליל? אמר שומר, עתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון, בעיו שובו אתייו. מסע בערב ביער בערב תלינו, ארכות דדנים. לקראת צמא הייתה יומיים, יושבי ארץ תימה, בלחמו קידמו נודד. כי מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה, ומפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה. כי כה אמר אדוני אלי, בעוד שנה כשני שכיר, וכלה כל כבוד קידר. ושאר מספר קשת גיבורי בני קידר ימעטו, כי אדוני אלוהי ישראל דיבר.